اشترى رجل من رجل عقار فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرار فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك انما اشتريت منك الارض ولم الذهب، وقال الذي له الارض انما بعتك الارض وما فيها فتحاكم الى رجل فقال الذي تحاكم اليه الكما ولد قال أحدهما لغلام، وقال الآخر لجاريه. قال أن بحر غلام الجارية، وأنفق على أنفسهما منه فتصرفه، أو كما قال متصل عليه. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi pernah berlaku satu satu kes. Seorang lelaki-lelaki telah menjual sebidang tanah kepada satu lelaki lain. Nabi nak cerita. Nabi kata satu masa dulu umat Nabi dulu pernah berlaku satu peristiwa satu orang jual tanah dekat satu orang yang lain Sawaja dan ladhis taral fi akhir hijrah Kau yang beli tanah ni tiba-tiba dia mendapati dalam tanah yang dia beli tu ada satu bekas di hazah dalam bekas tu ada emas dia beli tanah bila dia nak mengusahakan tanah tu dia jumpa dalam tanah tu ada satu bekas bila dia jumpa bekas tu dalam bekas tu ada emas maka qala lalqa alladhi ishtaral maka kata pembeli tanah tu khudh dhahabak dia bawa emas tu dia bagi balik dekat kawan tuan punya tanah dia kata "khod ذهب" ambil balik duit kamu. Kata, Inna ashtaraitu minka al-aq karena ah, aku beli tanah, aku tak beli mat. Wala ashtariz dhahab. Dia kata mah yang aku jumpa ni aku tak beli, aku beli tanah saja. Kebetulan dalam tanah yang aku beli tu ada mat. Jadi tanah tu hak aku, mat hak kamu juga. Wakala tadi lahul al dan berkata pula, kawan yang jual tanah tadi dia kata innama biaktu kal arba warna pihak dia kata aku bila aku jual tanah apa yang ada dalam tanah aku jual sekali lah, begitu. Ha? fataha kama ila rajul maka takut hati dua-dua orang ni dia ni tak mau ambil mai tu kerana dia kata dia beli tanah dia tak beli mai kawan lu pun tak mau ambil mai tu pasal dia kata aku bila jual tanah apa yang hang jumpa dalam tanah tu hak lah tu contoh contoh ni ni yang lekat kata hadis ni dia ada hadis macam ni maka boleh kerana tak boleh selesai masalah mas ni tak boleh nak selesai akhirnya dua-dua orang ni percari satu orang untuk jadi hakim nak selesaikan masalah pertikaian tentang mas yang dijumpai dalam tanah ni maka hakim yang dilantik untuk menghakimkan kes jumpa mas dalam tanah ni tadi kata hakim tu alakumna walat jadi kata ni hamba dua-dua orang ni ada anak dah. Qala ahaduhuma li gulam. Jawah seorang dia kata aku ada anak jantan. Wa qala al akhar lil jariyah. Pak seorang lagi pula kata aku ada anak perempuan. Qala maka kata hakim itu antiha al gulam al jariyah. Dia katalah macam ni. Bagi anak abang nikah. Kalau ada anak jantan, dia ni ada anak perempuan. Bagi anak jantan dan anak perempuan hamba ni menikah dua orang. Wa anfiqa ala anfusihima Maka gunakanlah mahar yang dijumpai ni untuk belanja depan ni dua orang. Fatasfa' wa ba'da yang lebih daripada itu bersedekahlah pada jalan Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Hadis ni kita biasa baca. Apa yang kita nak simpulkan ialah Manusia ni Macam-macam pehel, macam-macam perangai tu ada lah. Ada setengah manusia ni Jujur, baik, amanah Lurui Takut tiba-tiba Macam yang kita baca dalam hadis tadi Betul betul Dia beli tanah Tiba-tiba dalam tanah tu jumpa amai Dia kira amai buka hak dia Lepas dia beli tanah Punya jujurnya dia Punya baiknya dia Punya amanahnya dia Punya luiznya dia Punya betulnya dia Sampai macam tu Padang dengan kawahat juai tanah tu pula Bila Rupi bagi balik kat dia Dia kata aku dah juaikan ha? Aku jua tanah Apa yang nak jumpa dalam tanah tu Tak nak jua Punya jujurnya dia Punya baiknya dia Punya amanahnya dia Punya luiznya dia Punya betulnya dia Macam tu Hadis ni nak beritahu dekat kita, ada manusia yang macam tu. Satu. Dan kita juga tidak boleh lupakan bahawa dalam dunia yang ada manusia jujur, manusia baik, manusia amanah, manusia do'oi, manusia mesui ini Ada juga manusia yang curang, Manusia yang jahat. Manusia yang kianat. Manusia yang zalim manusia yang gamak buat apa saja kepada siapa saja dan sebuah hadis lain juga riwayat daripada abi hurairah radhiyallahu hmm. anhu kata dia annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang qul kanat imra'atan ma'ahu mabna'ahuma Ja'al-Zi'bu Fa'zahabah bibni ehda'uma Fa'kala li sahibatihah Innama zahabah bibnik Wa'kala til akhar Innama zahabah bibnik Fa'kha'kama ila da'ud Fa'kababihi lil-kubrah Fa'kharajata ala sulayman فأخبرته فقال أؤتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها فقضى بإن الصغرى أو كما قال حديث صحيح متفق عليه حدثني بلاء Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bercerita dekat sahabat-sahabat dia. Nabi kata dulu ada satu umat, Nabi dulu ada berlaku satu kes di kalangan umat itu. Dua orang perempuan bersama dengan anak masing-masing. Nabi cerita ada dua orang perempuan, tiap-tiap perempuan ni ada seorang anak. Jaa tiba-tiba mai serigala fazahaba bi-banni ihdahum serigala ni waklari seorang daripada anak depa ni tadi Satu orang mak dengan anak kecil satu orang mak dengan anak kecil tiba-tiba mai serigala pelari seorang anak nak pelari pi bi. Bila pelari budak kecil ni mak dua orang tadi ni Masih-masih duk lawan kata hang aku Kata hak seorang ni inama zahaba ibnik dia kata serigala makan anak dia kata. وقالت الاخرى hak seorang lagi pula kata inama zahaba ibnik dia kata tak bukan ularianak aku dia ularianak ah dia kata. Nampak dia tak sama dengan kisah tadi. Kisah tadi ni baik betul betul lurus jujur yang ramat-ramat dua-dua orang gaji dua hantu tak mau ambil makan. Kih ni pula dua-dua perempuan ni dua-dua nak klaim kata anak tu anak dia. Walhal takkan lah mak tak kenal anak dia. Tapi ni yang tak elok. Walaupun dia tahu anak dia yang kena pelari dengan serigala tu tinggal seorang, dia mengaku hak seorang tu anak dia. Walaupun dia tahu waktu bukan anak dia. Maka kata hak seorang ni dia kata serigala ni inna zahabati binik serigala wak lari anak hang dia ni kata dak bukan anak aku anak hang ya dah. Fatahatama ila Daud. Dua, -dua tu jumpa Nabi Daud alaihisalam. Mintak Nabi Daud jadi hakim selesaikan kes ni kes Kib. anak sebenar-benar yang serigala wak lari hak tinggal ni anak siapa? fatwadehul kubra Nabi Daud alaihi salam dia memutuskan anak hakinya ni adalah anak kepada perempuan yang lebih tua Dia tanya hang berapa umur hang berapa umur dia kata anak hakinya ni anak perempuan yang lebih tua Nabi Daud buat hukum macam tu Fa tarajat ala Sulaiman takut hati dua-dua orang ni pasal apa? pasal kawan tak dapat anak ni dia tak puas hati, dia kata anak dia maka akhirnya dua-dua buat kebujusan, lah macam ni kita pergi jumpa seorang lagi, jumpa pula Nabi Sulaiman alaihi salam Nabi Sulaiman Nabi Daud hidup selama jika sampai dekat Nabi Sulaiman alaihissalam, dia pokok cerita kih dia macam ni, kami tadi dua orang keluar dengan anak masing-masing, sampai di satu padang, kami bagi anak, kami dua-dua orang duduk main, tiba-tiba main syarikat awak lari anak seorang, hak tinggal ni masalah lah, ni anak siapa Nabi Sulaiman alaihissalam dia bila dengar macam dua faqarah lah dia kata, uutu ni, bisikir dia kata lah, macam ni lah dia kata, ambil pisau, awak main aku dia kata aku nak potong bodak ni belah dua ambil seorang sebelah oh, ni Nabi Sulaiman <laughs> ha? dia kata okey tak parah lah macam ni lah aku dah jumpa dah dengan dengan Nabi Daud jadi Nabi Daud kata apa? Nabi Daud kata anak dia ni aku tak puas haji ya kalau aku kata anak dia ni pun aku tak puas haji juga. lah lah macam ni kalau hampa nak puas hati, ada satu jarak. Waktu, -waktu ni, miskin, wakman pisau kat aku, dia kata aku nak belah budak ni, hampa ambil sorang sebelah. Aku pakat siogra hukwan muda sikit bila dengar dengar macam tu dia terus dia kata dia kata la tafal dia kata jangan dia kata kalau sampai nak potong budak kecil ni tak salah dia kata la tafal jangan buat macam tu rahimatallah mudah-mudahan allah rahmatiki kamu dia kata kuat benuhak tak payah bagilah anak ni kepada kau saya ni bagi kat dia kata dia tak sampai hati bila dengar nak potong budak ni bagi sebelah dua dia kata ni bukan dia cerita lah ni gunilah dia kata kuat benuhah ambillah anak ni jadi anak dia ni anak kau aku ni ambil bagi kat dia dia kata Nabi Sulaiman alaihi salam bila tengok macam tu faqadah bi'i li surah Nabi Sulaiman kata kalau macam tu jelahlah anak ni anak dia pasal tu dia sayangkan budak ni muslimin dan muslimat yang, yang dirahmati Allah s.a.w apa yang kita nak beritahu ialah manusia ni, dia ada dua. Ada waktu kita jumpa manusia ni jujur, baik, amanah, luhui, betul. Ada waktu kita jumpa manusia yang curang, jahat, kianat, valib dan sebagainya. Persoalannya ialah kita, kita nak duduk di mana? Manusia tetap ada dua. Ada Raja Nabi Adam AS, Allah jadikan isteri dia Hawa, bagi May dekat dia anak, Habil dan Qabil. Jadi dua lah Habil cara Habil, Qabil cara Qabil. Akhirnya Qabil tak puas hati, Qabil bunuh Habil. Manusia dah jadi dua tak daripada adanya hadir dan Qabir Tak daripada berlakunya kes pembunuhan yang pertama Di atas muka bumi Apabila Qabir bunuh hadir, Sampai hari ini, sampai kiamat Manusia akan ada dua. Persoalannya ialah kita ni Kita ni nak letak diri kita di mana? Sama ada kita nak jadikan diri kita orang baik atau kita nak jadikan diri kita orang jahat. Yang penting, Islam suruh kita fikir macam mana nak jadi diri kita orang baik. Yang dikerja kita sebagai orang Islam. Kita nak kena fikir macam mana kita nak buat diri kita jadi orang baik. Hadis riwayat daripada Aisyah anha. <td>سمع الرسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصم بالباء عاليه اصواتهما واذا احدهما يستوبق الاخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا افعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال Aina al-mutanalli 'ala Allah la yaf'al al-ma'ruf faqala ana ya Rasul Allah falahu ayu dhalika uhabbu aw kama qala hadis sahih muttafaqun 'alayh Aisyah radhiyallahu anha qaidah Aisyah kata satu hari waktu Nabi sallallahu duduk dalam rumah Tiba-tiba dengar bunyi sorak orang bertengkar di pintu rumah dia. Nabi duduk dalam rumah, tiba-tiba Nabi dengar ada sorak orang dok bertengkar di depan pintu rumah. 'Aliyatin aṣwātuhuma', bunyi sorak bertengkar ni cukup dekat. Hak Seseorang kata dekat seorang kata cukup-cukup. Hak seseorang jawab balik kata balik dekat kawan yang kata dekat dia aziyatin aswa tu huma deras bunyi suara lembut tenggak di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi duk bang dengar Nabi nak tahu apa cerita ni yang dia paling duduk tenggak Kata dia wa iza ahaduhuma yasta'dhul aqar ke Kih dia kihutan orang tu berhutang dengan hak seorang lagi, maka orang yang berhutang ni, dia duk minta dekat kawan yang bagi hutang kat dia ni, minta alai setengah, dia nak bayar setengah je Nabi duk dengar daripada dalam rumah bunyi bertengkap ni Nabi nak tahu ni bertengkap ni pasal apa bila dengar-dengar, rupanya -dengar, kehnya, keh berhutang hak kawan ni marah, marahlah dia kata, hutang pandai bayar tak pandai, dia kata ingat aku kerja 2 cak duit belakang rumah Ha -ha. orang bila bagi hutang orang tak bayar dia main macam-macam Allah -macam. ingat duit ni dia terjun main daripada bumbu rumah aku dia main macam-macam ya hamba-abah ni pula dia kata aku bukan tak mau bayar hutang dia kata aku minta hang halai setengah kalau anak suruhku bayar semua memang aku tak boleh bayar aku tak ada duit dia kata aku hanya mampu bayar setengah aja. kalau hanya aku bayar setengah setengah lagi halai kalau tidak tak ada langsung haaah -ha. Kalau ni kaos ne? Jadi bertengkar. Tak boleh nak dapat jalan penyelesaian. Tak boleh dapat. Nabi duduk dengan. Aku. Dia minta supaya dihalalkan setengah. fi Dia minta belah kesian. Kesianlah dekat aku. Dia kata. Aku ni orang susah. Aku nak bayar setengah ni pun jenak. Dia kata dengar kata bagi bagi hutang ni wah wah dia terus kata dia kata wallahi la dia kata demi Allah dia kata sekali kali aku tidak akan halai hutang yang ya, hutang dah wallahi la al. demi Allah aku tak akan buat lagu hang minta ni hang minta halai setengah nak bayar setengah demi Allah aku tidak akan halai walaupun sikit bila dengar majdul faqara ja alaihi ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dekat tu nabi keluar dengar sampai dekat tu nabi keluar daripada rumah faqala nabi sampai depan daripada orang nabi kata nabi kata ainal muta'alli <coughs> ainal muta'alli ala allah la yaf'alul ma'ruf nabi kata dia tadi? yang bersumpah dengan nama allah dia tak mau buat benda baik menghalalkan hutang itu benda baik kalau tak mau halal hutang orang pun janganlah sampai sumpah-sumpah tak mau nak halal hutang kerana halal hutang itu benda baik dia pergi bersumpah dia kata wallahi la af'al demi Allah aku takkan buat macam yang yang minta, hanya halal setengah hutang demi Allah aku aku tidak akan halal hutang yang yang tengah tu Nabi ni nak kita boleh dengar orang bersumpah tak buat benda baik. Tak boleh, sumpah tak buat benda baik. Sumpah, wallahi demi Allah aku tak afi mengaji dah kat dia tu. Lah. <tuh>. Mengaji ni benda baik. Yang pi sampai sumpah-sumpah tak apa-apa mengaji Pasal apa saya. Wallahi demi Allah aku tak mau dah pi ziarah orang sakit ni. Ai. Pasal apa? Benda tu benda baik, hantar orang mengaji, itu kita punya percaya. Hantar orang pergi diarah orang sakit, itu kita punya percaya. Yang pergi bersumpah tak orang buat benda baik tu, pada apa? Tak apa, tak apa, sudah kalah. Jangan sampai sumpah-sumpah. Sahabat Nabi, dia sampai telajak macam tu, dia sumpah. Wallahi la'ab'al, demi Allah. Dia kata, aku tak akan Allah yang hutang dia ni. Nabi dengar-dengar Nabi keluar. Nabi kata ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alu al-ma'ruf. Mana Nabi orang yang sumpah dengan nama Allah dia tak taubat benda baik jadi? Nabi Nabi keluar dengan keadaan mu'dha nak marah. Faqala jawwa 'an Allah ya subuh tadi ni. Dia kata ana ya Rasulullah. Dia kata, Tayalah. dia kata. Cayalah tadi limah, bukan penggeram la hutan bagi. Serta tak membaiat dia kata ayu dia katakanlah macam ni lah ikut suka dia lah dia nak bayang tengah kah dia nak bayang rendong kah aku turut dia lah janji Nabi jangan marah saya muslimin dan muslimah adalah macam Dia daripada hadis ni dapat kita bahas bahawa yang pertama kena buat benda baik dan salah bagi kita kalau kita berazam untuk tidak buat benda baik salah Aku bukti salah? Bukti dia Nabi SAW marah kepada orang yang berazam untuk tidak buat baik. Dan yang kedua daripada hadis ini dapat kita ambil satu lagi kesimpulan. Sahabat Nabi, cukup hormat Nabi. Nabi masuk campur saja. Terus lembut-lembut, lemah habis seranda di depan Allah subhanahu wa taala. Nabi mai tanya je Apa dia tadi Yang bersumpah tak buat baik Dia dengar-dengar Dia tahu dah Nabi marah Dia tahu dah Dia terus kata apa Dia kata Aku ya Rasulullah Falahu ayyudhalika ahad La macam ni Ikut dia lah Dia suka macam mana Kalau dia nak bayar sikit Aku terima Dia tahu bayang langsung pun Minta hal lain semua aku, aku terima Aku coba lah Jangan kamu marah aku ya Rasulullah Muslimin lah Muslimah Yang dirah macam Allah dapat kita faham di sini bahawa generasi sahabat Nabi begitu mulil sekali sifat mereka Quran dan hadis adalah kata putus kepada semua benda kalau ada ayat Quran sami'na wa atta'na my hadis Nabi sami'na wa atta'na mudah-mudahan kita jadi generasi seperti mana generasi sahabat Nabi yang menjadi Quran dan hadis Nabi sebagai rejokan kita yang sur'an dan hadis nabi adalah pengutus kepada segala perkara yang timbul di kalangan kita insya Allah kita menggunakan bahru nabi jadi tujuh belak muka surat 147 muka surat 147 kita masuk satu bab baru bab na ja'a at taraffu' fi diyan tawaduan lillah aitu pak yang datang pada menyatakan meninggalkan tinggi pada batayan kita nak tengok satu tajuk malam ni di mana dalam tajuk ni dia nak beritahu dekat kita di dalam suruh kita belajar hidup sederhana Walaupun kita mampu hidup mewah. Begitu. Itulah buruk kita belajar hidup sederhana. Walaupun kita mampu untuk hidup mewah. Kita mampu pakai pakaian mahal. Kita pakai pakaian biasa. Begitu. Ketahuilah saudaraku, adalah bertinggi-tinggi pada pakaian itu ialah adab yang tidak bagus dan tidak terpuji pada syarak lebih-lebih pada pakaian. kan Neck tie saja. Harga 3500. Oh, jangan nak buat terkejut. Ada orang pakai mahai pada tu. kan Kalau oh, kita dengar neck tie 3500, contoh pun bagilah menasabah kita kata. Tak, <tik> tak, tak. Ada tie harga sampai 12000. Satu tie saja 12000 harga. Kita tu pakai Haji harga belah angin 5000. Jangan jadi kita dengar 3,500 kita kata tak menyesabar <tuh> kan okay. jadi meninggalkan benda ni yang terlampau-lampau mewah ni terpuji pada agama saya kenal makanya itu kerana melebihi seseorang pada pakaian itu akan seorang yang lain pada eloknya dan tinggi harganya ha? itu baru itu. kita jangan lebih daripada orang lain jangan lebih sangat daripada orang lain Sampai nampak lagi dengan bumi. Enggang dengan pipit, Tayar dengan makgat ke ya, abang? Menurut saya perlu buat contoh tadi. Jadi nampak jauh sangat. Tayar dengan makgat skremlah itu jauh sangat. jangan sampai lagu itu. Dan yang terpuji pada syarat ialah meninggalkan pakaian yang harga tinggi itu. Dan hanya ambil pakaian yang pertengahan. Dan beradat pada orang-orang ramai memakainya. Pakailah gue ambil pakaian. Begitu. Terlalu lebih pada orang lain. Pakai macam mana orang lain pakai? Macam tu aja. Begitu. Maka memperbuat yang demikian itu. Jikalau dengan merendah diri pada Allah. Dan tidak mau bermegah diri. Maka ialah disuruh oleh syarah kita. Kalau kita buat tu dengan tujuan tak mau nak megah diri. Jadi dapat pahlawan. Kalau buat macam tu dengan tujuan nak megah diri. Ada juga, contoh ada juga dia saja pakai bagi serubah serbah dengan tujuan nak megah diri. Nak megah, nak bagi orang kata, ambo tengok nu tabung tengok. Ada juga pak orang macam tu. Dia tak pakai elok-elok, tapi dia pakai, ni dia pakai sampai jadi nampak serubah serbah sungguh. Tujuan dia pakai tu bukan nak merendah diri, tujuan nak tinggi diri juga. Pokoknya, maksud dia apa? Maksud dia dia nak supaya orang kata dia tabah. Oh, tak mahu juga nombor lah yang ni yang kata niat kita tu penting kalau kita ada duit kita mampu beli baju mahal mahal tapi kita beli baju lagu orang biasa pakai kita buat macam tu dengan tujuan nak merendah diri bukan dengan tujuan supaya orang puji kata kita ni merendah diri tapi dengan tujuan supaya memang kita ni nak merendah diri itu cantik tapi kalau buat dengan tujuan supaya orang kata kita merendah diri hmm, tak mau pula lah. Ia ni lah yang, yang uramah mereka. Sebaik-baik perkara itu ialah yang pertenang. Bukan senang. Kita nak tiun diri kita nak duduk-duduk. Bukan senang. Dalam keadaan Iblis, dia ada pada setiap jalan darah manusia ni. Kita nak tiun diri kita nak duduk-duduk. Bukan senang. Begitu. Dan dapat balas yang baik daripada tuhan. Sebagaimana so, disebut dalam hadis riwayat al-Tirmidzi, katakan Muaz bin Anas al-Juhani, radhiyallahu anhu, "An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kata, "Man terak libah, tawadzunilah, "Wahyu -wa Allah, "Wahyu Allah, "Wahyu Allah, "Wahyu Allah, "Wahyu Allah, "Wahyu Allah, "Wahyu Allah, Yukirahu min aiy hulul iman sha'ah, yelbesha. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama dia Mu'adh bin Anas al-Juhani, radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ia: "Sapa-sapa yang meninggal ia akan pakaian megah-megah." dan pakaian tinggi-tinggi harga itu kerana merendah diri bagi Allah padahal dia berkuasa atasnya dengan sebab pakaian yang megah-megah dan tinggi-tinggi harga itu ada padanya nescaya menyeru akan dia oleh Allah pada hari kiamat atas segala kepala manusia dan malaikat di sana yang diseru Allah di hadapan orang yang ramai-ramai pada hari kiamat itu bahwa hendak bagi pilih akan dia memakai daripada mana-mana pakaian iman yakni pakaian syurga yang dikehendakinya memakainya itu dia Nabi kata siapa yang dia ada kemampuan ada duit, ada rindik, kaya raya saja tak mahu nak pakai baju mahal-mahai. Semata-mata kerana dia tawabang kepada Allah. Di hari kiamat esok, Tuhan panggil dia di depan manusia di padang masyar. Tuhan panggil dia. Tuhan suruh dia pilih pakaian iman. Hak mana dia suka, Tuhan bagikan dia. Begitu. Kata Al-Tirmidhi ini hadis Hasan. <tuh> Satu lagi hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya. قد درى عن رجل من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك اللبس ثوب جمال وهو يقدر عليه قال بش أحبسه قال النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا Katakanlah Allah itu mulia dan karamah daripada lelaki anak daripada anak-anak sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bapa dia radhiyallahu anhu kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa meninggal ia akan pakaian yang bagus-bagus padahal berkuasa ia atasnya membelinya ataupun ada di sisinya Maka kata Bishar, aku ingat akan dia bersabda ia, ditinggalkan itu kerana rendah diri kepada Allah. Nasyaya dipakaikan oleh Allah di negeri akhirat kelak dengan pakaian yang mulia-mulia dan pakaian yang hebat-hebat. Sama misal hadis tadi. Dia mampu saja tak mahu nak tunjuk kemampuan dia dekat orang. Sebaliknya dia tunjuk dia satu orang yang sederhana. Di hari kiamat itu, Allah SWT akan pakaikan kepada dia pakaian yang hebat-hebat begitu. Masalah Allah. Memakai pakaian tidak cantik dipuji oleh syarak jikalau dengan niat yang betul. Ha nampak tuan-tuan? Dia bisakut tentu. Memakai pakaian yang tidak <coughs> yang tidak cantik dipuji oleh syarak. maksud agama puji orang yang pakai <coughs> orang yang pakai lebih kurang ni dengan syarak Dengan syarak niatnya betul. Seperti niat tak mau bermegah-megah Dan tak mau Berelok-elok rupa di hadapan makhluk Ataupun tak mau Berlawan cegak akan pakaian oh, Itu niat yang betul Dia tak mau menunjuk Dalam bahasa kita nya kata tak mau menunjuk Dia kalau nak pakai Lebih pada hak orang Menunjuk pakai itu dia boleh pakai Tapi dia tak mau menunjuk Tentu pernah tengok apa nama Presiden CAP Presiden Kek Persatuan Pengguna Pulau Presiden dia S.M. Idris tu Jutawan Dia pernah jumpa dia Kalau jumpa tak tahu kata dia jutawan Sentiasa jumpa Bila pun Dengan baju Melayu, dengan kain berikat, dengan capat Macam tu aja Jumpa Bila pun tak pernah jumpa dia Pakai macam mana orang yang ada duit juta-juta Tak pernah bila pun jumpa dia, baju Melayu Pakai kain, pakai capal Pakai tepi yang selai Untuk Dah besar, dah hidup dia dah besar dah menjadi dia tak hati. Nak pakai lebulah itu dia tak arti Nampak? Tawazak ni dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis dah ha, duduk jumpa banyak yang buat kemar Tulis tak Habis dah ada banyak Saya dengar sebenarnya tak ada apa. -apa. Betul. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sini. Jadi kita bermula dalil yang menunjukkan atas terpuji yang demikian itu ialah hadis-hadis yang dahulu ini dan hadis-hadis yang akan datang. Jadi kita banyak hadis yang Nabi sebut tentang benda ni. Nabi nak suruh kita orang Islam ini tak sembunjuk begitu. Di antaranya dikatakan Nabi Umanah bin Sa'labah al anfari واسمه إياس رضي الله عنه قال أبي أمامة بن سعلبه الأنصاري لنما عبد الله بن أعني إياس ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان Innal bazaza min al-iman yani at-tafaddul diriwayatkan di seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa dipanggil orang dengan nama Abi Umamah bin Talaba al-Asfari dan nama dia yang sebenar ialah Iy radhiyallahu anhu kata Abu Umamah Telah disebut ...oleh beberapa orang sahabat Nabi SAW... ...pada satu hari... ...di sisi Nabi akan dunia. Satu hari Nabi duk dengan sahabat-sahabat. Masa tu orang duk cerita ke Nabi ni... ...duk cerita... ...benda yang berkaitan dengan dunia. Duk cerita dia masuk tenda tu tak dapat... ...duk cerita... ...dunia hari <laughs> tu zaman tu tak ada tenda apalah. Tapi maksudnya bercakap tentang soal dunia. Dua Abang kata... Kontrak tu, dua abang kata syarikat ni kawan ni nak beli. Abang, cerita dunia. Bila dia du bercakap di sebelah Nabi pasal dunia ni, maka sabda Nabi SAW, mengapa tidak mendengar sekalian kamu? Mengapa tidak mendengar sekalian kamu akan sabda aku? Nabi kata, Allah tasma'un, Allah tasma'un. Nabi kata, apa ni tak dengar ke? Yang aku duk bercakap selama ni sampai kerih, renggung, duk bercakap ke? Apa aku tak dengar ke apa yang aku cakap? Itu maksudnya Nabi dia bercakap pasal akhirat Nabi dia bercakap pasal kita kena tingkatkan Ibadat, nabi dia bercakap Kalau kita buat apa pun atas dunia Mestilah hak kita buat ni menjurus Kepada kesenangan akhirat Bukan Nabi tak lagi menyaga. Tapi Nabi ingatkan, kalau nak menyaga Jangan lupa benda-benda yang ada kaitan dengan akhirat Meniaga-meniaga, untung besar Ingat nak tolong orang <tuh> Menyaga-menyaga untung besar, ingat nak bantu Israel. Menyaga-menyaga bila untung besar, jangan lupa diri, jangan sampai tak semayal. Menyaga-menyaga bila untung besar, jangan guna duit keuntungan untuk nak membina membinasakan Israel. Ini agama. Bukan agama tak bagi menyiaga. Bukan agama menentang pembangunan. Bukan agama tak mau buat apa-apa benda yang berbentuk ke dunia. Bukan agama tak bagi. Bukan agama dalam. Tapi agama mau buat apa pun, matlamat dia untuk akhirat. memang ada cerita pasal dunia, semata-mata dunia, semata-mata dunia tak ada sangkut langsung dengan akhirat Nabi bila dengar macam tu Nabi sadar Nabi kata Allah tasma'un Allah tasma'un Nabi kata anda tak dengar ke yang kuduk abang selama ni? anda tak faham ke apa yang kuduk terang selama ni? Nabi kata yang ni anda dengar akan sabda aku ini Nabi kata dengar apa yang aku kata bahawasanya tidaklah berhias pada pakaian itu daripada iman. Nabi kata di antara benda yang perlu poinat dekat hangpa ni, pakai ni jangan lebih-lebih, Nabi kata. Kalau sekiranya hangpa jaga pakaian hangpa tak sampai berlebih-lebih, maka jaga tu sebahagian daripada iman. Nabi kata. Bahawasanya tidak berhias pada pakaian itu daripada iman. Nabi kata kalau berlebih-lebih, itu dah luak daripada iman. Yang memakai dengan pakaian bobok itu terpuji pada syarak, kerana tidak mendatangkan ia akan membesarkan diri. Itu maksudnya. Sombong ni, agama tak mau. Itu cerita je. <coughs> Warui'an ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kah. Inna Allah azza wajalla yuhibb almutabdzilaladi la yubali ma lebis. Dan diriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia bahwasanya Allah azza wajalla suka dia akan orang yang tidak suka bertegag-tegak yakni yang tidak peduli ia akan apa yang dipakainya dunia so, Cuba macam hadis tadi juga Allah subhanahu wa ta'ala suka kalau orang tu bersikap sederhana tak berlebih-lebih dalam apa juga hal Masalah. Memakai pakaian kasar itu harusnya. Dan jikalau diniakkan turut perbuatan Nabi SAW dan memberi tawabuk akan diri, dapat pahala. Kita pakai pakaian kasar. Maksud pakai kasar, pakaian yang tak selek tak bila pakai. Terdulu. zaman dulu. Bila mengaji pondok. belum bila, bila pondok. Contoh guru pondok, potitong atas banyak. Dan nak bagi tak selesa Bukan tak boleh beli bantai, kabur balik saja Bukan tak boleh nak beli bantai kabur Tapi ketubur dulu dia suruh tidur Hantar buah nyok, buah nyok tu bagi pepeh tu Buat jadi bantai, tidur Cucurannya apa? Nak bagi tak selesa Bila tak selesa, tidur boleh mudah jaga Bila jaga, semayang sunan Satu, yang kedua Buah nyok tu dia kecil bila pusing sikit, kepala jatuh jalan terpunggada, jaga-jaga, bangkit, boleh menampai pelajaran. Itu tujuan dia. Anak kita lah. Ya. Allahuakbar, tak tahu lah abang. Anak kita lah, pergi mengaji sekolah uram. Daripada abang kata tak kerja pula lah, ni. Anak kita lah, kita pergi mengaji sekolah uram. Sampai kesudah, habis jika kacau lima apa semua, dapat pak isnawi pun nak buat tak boleh apa pun budak dia ni. Nampak nak jadi rakas tu pula. Haa, ah, kena cari, tak mana nak silap dia. Nak kena cari, tak mana nak silap dia. Kita bagi anak, kita mengaji sekolah ulamah. Dia jadi rakas. Balik tengok kepala lah, buduk kikis dia tu, macam macam. Ya. Kita pun tengok dia pun sayang. Jadi duk fikirkan balik bincang dengan orang rumah no, tu. Anak kita ni kita hantar pipon pondok. Okay. <laughs> Awak je balik jadi leluh ni. Kan? Kepala leluh nak biji makan maksan leluh nak buat sejati leluh tu. Dia tak mau nak jadi leluh macam kitabah tu. Dia tak mau nak jadi. Nampak? Kena cek balik. Dia banyak tempat. Dia ada banyak tempat dia sangkut ni. Kita pun ada sangkut, sekolah pun ada sangkut, pihak berkuasa, kerajaan pun ada sangkut. Dia ada banyak tempat dia buat sangkut ni. Maka akhirnya kita tidak boleh melahirkan golongan yang ada ayun. Begitu. Hmm? Dia kata maka pakaian kasak itu dan makanan yang kasak itu ada belakang diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri dia pakai baju kasak ni. Walaupun luak dia nampak pakai habis pakai elok tapi dalam ni Nabi pakai baju baju kasar, baju jenis jenis rami, jenis kasar ni. Bila pakai dia tak membawa keselesaan. Pasal apa? Pasal Nabi melihat dunia ni bukan matalamak dia. Nabi melihat dunia ni sebagai jambatan, raya untuk nak jemalangi ke sebelah sana. Sebelah sana akhirat yang berkembang kita. Maka di dunia tidak perlu terlalu selesa. Tidak perlu terlalu selesa. Kerana terlalu selesa boleh menyebabkan kita kececiran agama. Begitu. Sebagaimana datang khabar di dalam hadisnya begini. Dia kata, An anas radiyallahu anhu anna Rasulullah s.a.w. Atala khashina wa labisa khashina Labisa suh al khusuf Qila lil hasan Mal khusnu Qala ghalidu syair Makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la illa bi jur'atin minnah diriwayatkan bersama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan dia akan yang kasar-kasar Hal kasar ni apa bedanya? beza dia Beza dia roti mengadi dengan roti gandum itu beza ni. Roti mengalir sebiji harus tu dua rupan. Roti gadinia sepuluh kueh jaduh pih ringgit-ringgit. Roti gadinia tu makanan halus. Roti mengalir ni kasar. Kita iris boleh ketegak. Dia tak mau nak ikut lagu kita minum. Roti tak tahu di belakang stah ni ada tak ada. ada. Uplah. Spinneng no banyak. Roti mengalir. Memang roti mengalir betul bukan roti mengalih betul roti jenis hak cobek ni <laughs> roti hak jenis tak boleh potong ni dia kena cobek cicah gula yang makan ni jenis tu itu dia panggil roti kasar roti gadinia ni dia potong halus helok dia rasa dia polis Nabi SAW tak rasalah gadinia ni Nabi ni dia makan apa dia makan makanan hak jenis kasar-kasar begitu dan memakan dia akan yang kasar dan memakai ya akan yang kasar. Memakai dia akan bulu. Dan memakai dia akan cerpu yang bertampak. Nabi kalau pakai kasut. Kasut pun takut. Ada hadis tuan-tuan. Nabi kasut dia cari. Dia cari sendiri. Nabi SAW. Maka ditanya orang. Bagi Al-Hasan. Apa makanan kasar yang dimakan oleh Nabi SAW? Jawab dia. Iaitu syair yang kasar. Tiada ada Nabi SAW menelan akan syair itu. Malaika bertolong dengan telan ayam. Nabi makan syair ni, syair hak asap ni. Nabi makan kalau tak tulang ayam tak lupa. Nahabak kata makanan tu bukanlah makanan yang sedap. Bukan makanan yang selesa bagi kebanyakan orang makan. Beza gini lah. Kita kata anak kita dengan... Ano ako nga lagi susah dahil pala kita? Ano kita next to? Ano ako susak? Makanan kasak. Makanan kasak ako? Ikulan. Dan pisang, pisang. Dan ultimanya, ultimanya. Ultimanya, dito nyo umula-umula, tiga bulan. Tiga bulan, umula. Ultimanya, no. Diyo kulih hrandam, dalayak, tiyo, ramay-ramay, lalampu, lalapan ko ko. Anak dia ada kena roti manyak rendah dalam air setiap orang ni. Anak dia ni macam reta kebayang. Ni musim hujan apa semua ni dia keluar pergi tak ada gaduh jatuh payung. Takda gaduh apa jatuh karib naik sendiri. Lepas takda apa sakit tak demam tak apa tak. Belagang mutu-mutu terbalik. Dan, eh, dia takde apa. <coughs> Oh anak kita ada kena nestor ni ya Allah keluar sikit aja keluar daripada kaitan nak lintas masuk pintu rumah tu kena ayah hujan 45 titik berosin piung-piyung piung, demak seminggu ha. Ay, jangan buat baca jangan buat baca ni orang jenis dia makan kasar ni dia rasa tu ni tapi dia tengok dekat rumah rumah dia oh anak dia ni dah syak semua. nak baru 4 cel rumah Boto motor kali, boto kereta kali. Betung kata bunyi orang di kedai ni pakat aku pi atas jalan. Dia bagi balik rumah. Bodak, rumah pak tahu balik rumah aku tak apa pasal tu. Bangah hendak lambak ni pula takut turun pi dapat ke rumah nak tanya abang. Abang kat nak dia ni anak ke kan? ditunjuk dia duk di main bola dah. Anak ke kan? mak dia kata, anak nak ada ya. Saya minta lah dia belengak dia jadi. tak apa kot mak dah. Kenapa dia, dia duk main balik? Tak apa kot mak dah. <kuh> Anak kita ada makan nestong ni tu, tuan. Balik sekolah tengok catak dikit tepi telinga ni. Telefon berusak sayang. Ada cipu si, bapa-bapa anak saya tadi catak tepi telinga. Ni nak cerita kata mangan kata dengan... Tak boleh pergi kalau tak tunda dengan ayam. Kata Al-Hassan begitu. Meriwayatkan ini, hadis ini oleh ibnu Majah dan Al-Hakim. Masalah, memakai pakaian kasar daripada bulu itu melepah diri daripada membesak diri itu dia. Nanti kita manusia kalau dia dok latih diri dia pakai, ni tak usah bagi nampak hebat sangat, dia sebenarnya melatih diri dia. Supaya tak jadi orang yang sombong dan besak diri. Dan tersebut dalam hadis ada beberapa perkara dia melepaskan diri daripada takabur itu. Dengarlah hadisnya. Dia kata Anas bin Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam: Bar'atun minal kibr, lubusus su'r, wa mujalakatul fuqara'il muslimin, wa rukubul himar, wa i'tiqalu al-'ambi aw al-da'ir. Diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah besar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermula kelepasan daripada besar diri itu iaitu Nabi kata di antara cara-cara boleh kita buat kalau kita buat kita boleh terlepas daripada sifat besar diri iaitu dia kata yang pertama memakai pakaian bulu pakai baju cailong boleh lepas daripada besar diri pakai baju biasa aja ala kadar biasa aja. Hmm? Dan yang kedua, masuk duduk dan sama berbual dengan orang-orang fakir. -orang. Melazimkan diri kita dengan orang hujan. Eh, jangan tahu Ada orang lah ni, dia tengok orang miskin ni macam orang bawa penyakit kusta, Dia takut. Dia tengok orang miskin tu dia takut. Dia tengok orang miskin mah tu dia nak lari lah. Seolah-olah miskin tu satu penyakit. Yang boleh berjangkit ke dia? Kalau ditakdirkan dia tak sedap berdebuk kata kawan tu mahu sebelah dia. Dia rimah ni Allah yang mengetahui. Dia nak bangkit-cunggit. Dia tak boleh duduk. Dia rimah. Dia berasa saat lagi standart dia jatuh dengan kanan kawan ni duduk sebelah. Dia berasa macam mati, -mati Kalau kita boleh pergi duduk-duduk sekali dengan orang susah, orang miskin ni boleh pergi duduk sebelah dia. Kita berjaya runtuhkan besar diri yang ada dalam diri kita. Nabi kata-kata buduk yang ketiga dan menunggang keldai dia kata naik keldai oh, kalau naik kuda hebatlah naik Mercedes, hebatlah okey segani-segani mun naik motor honda tak honda 50 ajalah mai balik tadi mai baliklah ni honda 50 tu hak lampu jatuh lagi mai baliklah ni ada kecoh orang beli baru ni kata ribu, dia beli Ketahan ni zaman, taman. Dia kata, tapi beli motor dah lima puluh, harga lima ribu. Jadi tak mahu lah yang tu. Dia ambil alih. Contoh benda alih. Ha, bila bawa ni berasa lagi. Naik basikal, makgat pun tak ada misalannya. Bukan kerana nak raget. Tapi kerana miskin ni sampai makgat pun tak ada kayuh. Rakak pun tinggal tajam. Luk -luk saja. Kayuh yang kurang. Allahuakbar orang saya. Eh, dia ni menghina diri semua. Nggak? Sama lah dengan zaman dulu naik keldal. Zaman dulu kalau naik keldak ni orang miskinlah, Orang kaya dia tak naik keldak. Dia nanti naik kuda. Begitu. Nabi kata dia memelihara kambing ataupun untar. Ha. Belak kambing. Sebab Nabi-Nabi boleh kata terbanyakkan Nabi. Di antara training yang mesti diladui oleh para Nabi ialah belak kambing. Kenapa? Sebab satu belak kambing ni orang pandang-pandang. Pandang. Yang kedua kambing ni contoh-toh orang ni. Orang ni kambing ni macam manusia. Nah, ya. oh hak mana hak tak lagi, hak tu dia nanah. Kambing macam manusia. Hak mana hak haram tak boleh tu dia punya teringin nak buat ni. Sorok <tuh> kambing. Kambing kita tanam pokok mempelam dua pokok, hak satu pokok kita cabut pagar, hak satu pokok kita cabut pagar. Dia dia buat tak pandang ni, hak tak ada pagar ni dia buat tak pandang. Dia tepi raga hak pagar tu juba. dia Dia tu tak pokok sama aja, tapi dia nak hak lampagar. Orangai tu, nampak? Nabi SAW dulu belak kambin. Jadi Nabi reti. Oh, dia kata manusia ni macam kambing orang lainnya. Kan? Jadi oleh kerana Nabi ada pengalaman belak kambin, Nabi reti. Macam mana nak? Nak kelola manusia ni. Hmm. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Telah meriwayatkan hadis ini oleh bayi dan lainnya. Tajuk baru. <coughs> Baq maja bina kullihi wabal. Oh, ya ni lagi haru tu itu bak yang datang pada menyatakan. Membuat rumah semuanya jadi balak. Kata dia buat masjid kita balik kan? Dia kata buat rumah. Hmm. <laughs> dia kata rumah ni kadang-kadang jadi balak. Ketahuilah saudaraku, Adalah tiap-tiap manusia tak dapat tidak berhajat kepada tempat berlindung diri daripada panas dan matahari. Yang tu dulu dia bak nama kata manusia rumah ni keperluan. Rumah adalah keperluan. Dan berlindung diri daripada sejuk, basah air hujan dan sebagainya. Maka tempat berlindung ialah rumah. Kita tak boleh nak pi benda ni. Rumah satu keperluan. Tak ada rumah memang susah lah. Tak ada kereta boleh fikir lagi. Tak ada motor boleh fikir lagi. Tak ada rumah, tak boleh fikir tak ada rumah, maksudnya rumah sendiri pun tak ada rumah sewa pun tak ada, itu maksud tak ada rumah bukan kata maksud tak ada rumah ni tak ada rumah sendiri, ada rumah tak? tak ada rumah pun tak ada rumah, tak ada tempat nak duduk berlindung ni, tak ada, ha, tak boleh begini Kau mana pun kena ada satu tempat untuk kita nak tumpang berlindung, untuk kita tumpang bertedur dan sebagainya, sama ada rumah tu rumah sendiri, atau ataupun rumah sewa itu soal lain, soalnya manusia perlu ada satu rumah begitu maka rumah itu, jika lo diambil dan diperbuat akan dia atas kadar yang tak dapat tidak. Bagi memelihara diri dan juga ahli dan keluarga. Maka iaitu tiada tegak dan tiada celak pada syaraf. Kalau kita ni ada rumah, rumah itu sekadar untuk kita dan keluarga kita duduk tumpang bertedut. Itu tidak jadi salah. Tidak jadi salah. Islam tidak larang kita memiliki rumah. Begitu. Tapi kalau sampai peringkat dah dapat dah rumah lukas. Pipa mohon tak dapat lagi. Nak ambil sebiji lagi buat sewa. Dah ada dua pipa mohon mula ambil tiga buat sewa dan sebagainya. Ini melampau. Ada juga macam tu. Hmm? Bermula yang dicelak oleh syarat itu ialah membuat rumah. Tempat kediaman yang melampau-lampau. Oh, yang ni lagi tak Yang ni berhabis-habis ruang. Dan habis usaha kepadanya. Tentu-tentu lah, buat rumah. Tapi orang pun tengok rumah oh, ke? Ah. Apakah ni penjara ke? Hmm. Kejuruh negara Apa jadi orang hmm. tapi dia keliru dulu tu. Tapi tak tahu apa benda tu ada dalam tu. Begitu. Hmm. Seperti membuat rumah batu, besar dan berlapis-lapis. Cukup pula dengan beberapa banyak biliknya. Hmm. Buat rumah bilik sampai doa ada 56. Hmm. Ya. Bukan Sultan Brunei punya istana berapa pemilik tu lah. Tiket orang jenerik. Ada orang rumah ni ada macam-macam. Rumah dia duduk satu. Rumah hujung minggu pergi rehat satu. Rumah hak jenis kondominium satu. Ya. Hari Ini semua masuk dalam kategori melangkong orang. -melang -melang. Dan cukup halamannya dengan taman bunga dan jalan batu dan pagar besi dan pagar <coughs> kayu dan lain-lain yang jenis macam-macam. Ya Allah boleh tengoklah landscape saja satu kontrak tadi. Pagar dia saja sama dengan lima biji Umar banglo oleh. Pagar dia saja sama harga dengan lima biji Umar banglo oleh baru pagang dia landscape dia belum cerita lagi dan sebagainya air ni dah sampai peringkat ni melaporkan-laporkan hmm. dan tu apa jadi dengan Syahiran rumah ataupun istana Syahiran duduk-duduk ni siapa pun tak tahu kalau tengok kot jauh kerja rumah ni sekali bila Syahiran jatuh Syahiran ini kerajaan Iran yang kemudiannya jadikan hospital <tose> di Iran istana Syahiran yang begitu punya hebat tu, bila Syahiran jatuh istana dia tu, kerajaan baru jadikan hospital bila jadikan hospital orang sakit pada masuk. bertambah-tambah sakit orang sakit ni pun, terkejut tersejuk masuk tengok macam ni yo banyak beras umat dia kita tak pernah tahu umat dia lagu di ni selama ni melampau ente apakah melampau melampau apa kesana nak buat sampai tarah mana jangan omong ni beda tak kena hujan tak kena panas beda kita balik kerja penat-penat masuk kita rasa tenang cukup dah cukup dah jangan pergi dinding-dinding membantu dengan mak Sampai oh, kakau dah. Nampak Islam dia tak mau. dah. Kalau pergi kata seringgak tu, Islam menganggap itu melaporkan apa? Begitu. Maka yang demikian itu dicela oleh syarak Kerana membuang harta pada berluas-luas pada dulu. Oh, ini bukan-bukan dah saya, saya. Ini cerita dah bukan-bukan. Dengan adapun jikalau ambil rumah dan buat seperti yang tersebut itu. Kerana menjadikan rumah pemelihara orang-orang sakit. Ataupun tempat orang mengaji Ataupun tempat tinggal orang yang menuntut ilmu Dan rumah yang akan jadi diperbuat akan mengambil sewanya Kemudian sewanya pula buat nafkah diri sendiri Dan orang yang diberi nafkahnya Dan rumah yang dijadikan wakam orang musafir Dan rumah yang diambil sewa Kerana berbuat sedekah dan tolong bukara Dan penuntut penuntut ilmu Dan penulung sembarang masalahan muslimin Maka semuanya itu tidak dicengar oleh di syah ha, Dia kata kalau buat rumah besar Tujuan level, nak buat mengaji kita di bawah. Yang ini tak faham. Ataupun dia buat rumah, dia buat rumah besar. Lepas tu dia duduk sebahagian-sebahagian dia bagi sewa. Duit sewa tu guna untuk infak pada jalan Allah. Yang ini tak faham. Kalau tidak dengan kerana-kerana yang dia sebut tadi... Buat rumah besar dengan tujuan nak tunjuk kaya, dengan tujuan nak tunjuk sombong, dengan tujuan nak harap dia ada duit banyak dan sebagainya, maka tanggung dosa di depan Allah. Dia macam tu. Tentang, Tentang. Tentang. Tentang. Tentang. banyak orang dia picarakan dengan ini. dia picarakan dengan aku, dia suka. Orang yang agama otak fikir apa tu. Ya, Kita kena ikut otak kita, kita kata kita yang kerja, kita susah payah kerja. Renuhi ni kita cari dengan duit Dengan titik perlu halai Kita dah dapat duit Kita nak senang sikit Kita nak buat macam mana Kita punya sukara lah. Kita buka curi dia orang Kita buka sambung dia orang Kita pejar cara halal. Kita dapat duit Kita nak buat rumah besar mana Kita nak selesa Kita punya sukara lah. Takkan yang tu pun salah Manusia dia akan cakap macam tu Tapi Nabi kata apa? Nabi kata salah Salah, salah. Fati apa? Bagaimana itu sudah masuk Melampau-lampau. Islam tak larang kita kerja susah payah. Islam tak larang kita dapat duit banyak. Islam tak larang kita nak buat rumah yang selesa pada kita. Tapi Islam letak syarat. Syarat dia apa? Jangan melampau-lampau. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Maka jikalau kerana ma'a bertedak-tedak diri sendiri, maka ialah yang dicela oleh syarak Kerana ia bala ke atas orang yang demikian itu. Benda ini akan jadi bala pada dia. Sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat At-Trimili. Kata dia Anas anad Ibn Malik anhu Kala Rasulullah s.a.w. An-Napakah kulluha fi sabilillah, illa al-bina' fala khairati diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam <coughs> yakni bermula naqqah ataupun berbelanja harta dan memboros pada tiap-tiap perkara itu terbilang ia di dalam kerebahan Tuhan Nabi kata Kita ada duit kita belanja duit duit yang kita belanja tu masuk dalam kerebaan Tuhan melainkan mendirikan rumah besar melainkan kalau duit itu kita guna untuk buat rumah yang bukan-bukan punya besar maka tiada kebajikan padanya jikalau dengan kerana bermegah-megah dan bersedak-sedak dan berleluah pada dunia tu ya Harta kita, kita belanjalah kot mana pun tak jadi salah. Dia kata, melainkan kalau sekiranya kita belanja pada buat rumah yang melampau-lampau. Untuk kita pejar, kita dapat duit. Duit itu kita belanja untuk isteri kita, anak kita, makan, minum, pakaian mereka dan sebagainya. Tidak salah dari segi agama. Tapi kalau sampai peringkat duit itu kita belanja buat rumah sampai rumah yang bukan-bukan. Buat rumah sampai tak pernah dur pun dua ada sampai dua puluh bilik, yang duduk, -duduk betul-betul ni satu bilik saja. Anak buat ada tiga orang aja. orang kaya anak bukan ramai. Anak tiga orang aja. Orang ada dua puluh bilik, dia duduk di bilik, anak duduk tiga bilik. Empat bilik. Dia ada enam bilik lagi, tak tahu siapa duduk. Hak tiga bilik anak duduk, tu pun duduk sat aja. Anak ni dia duduk sat sementara nak tim ngaji di lain saja. Dia tim ngaji di lain, satu bilik aja dia duduk. Lepas tu sampai bunyi apa atas rumah pun takut nak tengok. Oh, ni harus jadilah ni. Ya. Bunyi atas rumah ni duduk lawa takut lagi begini. Kawah nak atas Tak barang ni nak nak lah. Sebab apa? Rumah besar. Kenapa? Mata tu baru tu sebut silap Tak jilap lagi. Akhirat itu lagi dia berasa jilap muslimin dan muslimat yang dirahmati rabinya adapun jika kalau kerana hajat daripada yakni menggunakan rumah itu segala orang fakir dan sebagainya hmm. dia buat rumah besar, rumah ni dia bagi budak-budak nak adat di tempat duduk budak-budak nak kedak makmur tempat tumpang sewa ma dia, dia bagi benar-benar kalau itu tujuan dia dia buat besar maka itu tidak salah okay. maka iaitu berkebajikan pula padanya dapat pahala pula lagi kalau buat macam tu dan terbilang ia naktaf pada syabilillah apabila niatnya yang demikian itu. Kata Tirmidhi ini hadis gharib. Dan telah berkata Ibrahim al-Nakha'i. Al-Bina' kulluhu wa ba'al. Kala Abu Hamzah. Kultu ma la buddha minhu. Kala la'ajrah wa'la'wizrah. Bermula rumah besar daripada rumah batu dan rumah kayu itu semuanya jadi bala orang yang mempunyanya. Kerana akan jadi masuk dalam hisab di negeri akhirat. Oh, sana Tuhan tanya. Tuhan tanya balik. Dan kata Abu Hamzah, yakni anak murid dia. Kata tu, apa fikir, Tuhan. Jika dia dirikan dan dibuat rumah itu kerana tak boleh tidak daripadanya, maka jawabnya tidak berpahala dan tidak berdoa. Ha, kalau dia tak dapat tidak, dia kena buat rumah besar, kerana anak dia ramai. Lepas tu anak aku tak keluar rumah cuma rumah tu jadi duduk kosong, duduk besar kosong sahaja. Macam mana dengan dia ni? Jawab tu guru dia, dia kata pahala tak dapat, dosa pun tidak. Sebab dia buat tujuan mula memang tujuan, tujuan adab, tujuan kebaikan. Satu lagi tajuk, dia kata bab, Itu bab yang datang pada menyatakan membelanjakan harta pada segenap perkara kebajikan. Ketahuilah saudaraku, seorang yang berharta dan tahu dia menggunakan hartanya itu, tidaklah jadi bala atas dirinya di akhirat. Orang yang ada harta dan dia tak guna harta dia untuk jalan agama, dia tak perlu susah hati di sana. Maka apabila digunakannya harta itu kepada apa Suatu yang kebajikan bagi dirinya Atau bagi anak isterinya Atau orang yang wajib naftah atasnya Atau ibu bapaknya Ataupun kaum keluarganya Atau siapa-siapa yang berbuat baik Maka semua harta yang dibelanjakan itu dapat pahala Belanja untuk anak bina Tak ada orang Duit dia Dia kena belanja untuk keluarga dia Besok belanja kawan Ada orang macam Anak bini dia, oh cukup payah nak dapat duit dia. Kalau pegang duit ni, buat sorak ratah. <laughs> ilah, ilah, lah. Warah satu penyakit. Buat sorak ratah. Jadi satu benda tu duk fikir hari ni nak berusaha tak hari tu nak berusaha tak hari ni duk uang bantai, bantai, bantai, duk duduk uang cahamari, lu sabu belakang peti air. <laughs> <laughs> Bidu nak ambil duit tu, kena kanan, <laughs> mati di belakang peti air tu, bawa ada akan. Nenok lari daripada isteri dengan enok dia Tapi dengan kawan-kawan Bawa perduit pun apa Ini tak bagus Ini tak bagus Keutamaan dia apa dia? Pada keluarga Lebihan kalau nak belanja kawan itu tidak dilarang oleh agama, Begitu Hah? Seperti dibelanjakannya pada makan minum mereka itu Atau pakaian mereka itu Atau pada sakit demam mereka itu Atau pada mengajar mereka itu Belanja benda ni untuk untuk keluarga Belanja untuk sakit demam mereka, makan pakai mereka dan sebagainya, untuk perbelanjaan sekolah dan sebagainya. Atau padahal kemaslahatan dunia yang jadi penolong akhirat mereka itu. Belanja untuk keduniaan tetapi dengan kerana itu akhirat dia esok jadi baik. begitu. Ataupun dibelanjakan tempat ibadatnya dan tempat tinggalnya, Ataupun dia pergi belanja untuk orang-orang yang buat kejauhan jadi tengok satu terburu mana, punyalah mengajak ni Allahuakbar. Itu dia bercerita di Kemboja. Kemboja tadi lah, Ada satu ustaz tu balik daripada Al-Azhar Masyid. Balik mengajak di Kemboja. Mengajak nak bagi orang kampung dia rezi, faham, ramah. Punya mengajak, punya mengajak. Daripada ada duit sampai lah dia tak dapat jalan kaki. Daripada ada duit, dia anak orang ada duit. Itu sebab pak, dia boleh hantar pimp Najib, Mahathir, apa semua begitu begini. Balik main prajah, berta pak dah, betapa, ada sikit lagi beli rita-rita buruk. Untuk pimp mengajar kusin rata nak bagi rakyat negeri dia pahamu gama. Belanja duit dia, bukan kata boleh duit. Belanja duit dia lagi. Akhirnya kita buruk tu pun jual, main motor buruk, motor buruk pun jual. Tinggal basket buruk, basket pun tak payah nak makan pukul kaki dia pimpin mengajar. Sampai macam tu pun ada orang yang susah payah. ...untuk agama. Haa, berkesinan. Eh? Nak hidup ke agama di tempat yang tak ada uang. Masyarakat yang dulunya tak reti apa. Lah ni bila buka-buka Quran tu teriak je. Dia tahu macam ni kitab suci dia. Tapi dia tak reti apa. Tentang. Dia buka tengok Quran tu dia tahu ni. Quran ni kitab suci dia. Dia tengok tu dia rasa sedih. Tak tahu ke Dia sedih bila dia tak reti apa. Dia tengok tulisan tu dia tak faham dah tu. Ayat mata je tu lah ada orang yang sampai macam tu duduk macam negeri yang tak letih apa tentang ugama ada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian nah. dan penolong kerjanya dan lainnya daripada berapa banyak jalan khairat maka semuanya berpahala kalau duit dibelanja untuk tujuan tujuan macam ni memang boleh pahala bah, daripada buat projek ni duk bawa duit duk opi ke moja duk buat masjid duk buat sekolah agama, duk buat apa duk bagi bagi dia perhati ayah agama ugama je nak bagi depa berki semaya tak dengan berki semayang dulu lepas tu berki apa dia urang musyruku apa satu satu satu bu, bu. nak bagi itu aja dulu kadik eh tuan-tuan benda ni jangan cakap tu tak nampak pada kita dulu negeri senang bila ni dulu negeri cukup senang sehingga kita tak nampak bila rezeki kita akan susah macam dulu Tapi, tak masuk akal tak boleh masuk akal kalau kita cerita, ada orang kerana Islam bercerai nyawa. Kita tak nampak. Hmm, dalam internet dia keluar ramah, muka buka lah ni. Cerita pergaduhan di Gujarat, India. Keluar gambar, budak Islam umur 3 tahun, 4 tahun. Ni. Budak umur 3 tahun, 4 tahun. Dia bertangkap, dia bergantung dia di pokok gantung di pokok ni bukan gantung bagi mati gantung bagi bagi tangan kaki tu kapal-kapal tu gantung di pokok seperti tembak bukan tembok kepala bagi mati, Tembok tangan bagi pecah, Tembok kaki bagi pecah bagi bodak ni sakit dia punya bencinya dia punya meluatnya dekat Islam ni sampai dia gamut buat lagu tu dekat orang yang gamut Islam, walaupun bodoh kita tak reti apa lagi pada Islam, baru umur 3 tahun, baru umur 4 tahun, dia pun buat lagu kerana benci dia pada Islam Jantung bagi duduk kata-kata itu, tembak. Tembak tengah tangan, pecah. bodoh, bodoh tidak tahu, patut menjerit. Ambil petrol, jurut, cucuk bagi menyarang. Cucuk bagi menyarang budak tu. Separuh rentung, tali itu putih. jatuh, berdebuk, ambil gambar pula budak tu. Separuh hangui, di tengkuah ini ada lagi tangan kerana Islam, kita tu baca dalam sejarah Kita tu baca dalam sejarah Bilal bin Ramah kena kerana Islam Bilal tak pernah curi Satu dirham, duit tuan dia Bilal tak pernah curi pun bila tak pernah pun pergi kacau keluarga tuan dia. Bila tak pernah pun pergi cabul mana-mana ahli keluarga tuan dia. Bila tak pernah buat benda tak elok kepada tuan dia dan keluarga tuan dia. Cuma bila ikut agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semata-mata kerana tu tuan dia tangkap dia. Pijemuk dia tengah padang patih. Bukuk batu besar ada ada dia. Tambah kaki dan tambah tangan. Heret dia ke atas kertas-kertas batu. Cepat isi daging dia semata-mata kerana bila nak jadi orang Islam tu kita baca cerita dulu cerita dulu kita dengar cerita Ammar bin Yasir dengan keluarga dia macam mana Ammar panggang dia pun panggang di hati-hati menitik minyak daripada badan dia Yasir pekerja mati, mak dia sumayah dia pun bakak bersifatnya cucuk kemaluan sampai mati apa Amar buat? Apa bapak dia Yasir buat? Apa Sumayyah buat? Depa tak buat apa. Depa cuma nak jadi orang Islam. Kerana nak jadi orang Islam tu depa kena macam tu. Tak apalah kita duk baca ceritanya 1400 tahun dulu. Tapi masalahnya melazi nak jadi baru benar ni. Tak selamat berasa jadi orang Islam yang nak berpegang dengan Islam tak selamat. Rasa tak selamat. di palestin tak habis-habis OIT sidang lagi orang ini dengan rumah syarat ini tak tahu saya nak dia lagi muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah maguh boleh maguh nak haba kata tak puas hati boleh haba tak puas hati kita kena cari satu benda yang lebih berkesan perbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita patah-pakat pembaik ugama kita, pembaik amalan kita, pembaik diri kita, kalaulah kita boleh jadi. Macam mana yang kita baca muqalimah bulan lepas dengan dua bola lepas. Kita baca muqalimah cerita tentang sahabat-sahabat Nabi yang bepa ni angkat tangan doa. Ah, jatuh hal makbul tu kan. Kalau kita boleh jadi macam bepa ni, Allah subhanahu wa'ala'ala bagaimana hebatnya kita. Bagaimana hebatnya orang Islam mendapat pemeliharaan daripada Allah subhanahu dan tidak ada doa orang Islam satu dunia Allah ni tumpul. benda ni kita kena muhasabah. Doa orang Islam satu dunia Allah ni tumpul. Kita nak cari orang-orang Islam hari ini yang duduk pada makam, pada kedudukan doa dia mustajab, Allah dengar, doa Allah tak makbul, Allah Allah akan nak kabul doa dia. Nak cari seorang orang macam dulu lah. ni susah. bin muslimat ya di yang dirahmati Allah. Dengan kerana tu tak nampak bantuan Allah mai kerana mustajabnya doa satu manusia di sisi Allah. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Kita kena baca, kita kena baca hadis-hadis Nabi, kita betul lah, contoh sekala Nabi. Nabi ni telah lah dia kalau minta Tuhan bagi, contoh sekarang Nabi. Sahabat-sahabat Nabi Uwais misalnya kita dah baca mukadimah sekali dulu ni. Soal sahabat Uwais Uwais bin Amir Sampai Selina Umar Al-Khattab Bila jumpa Uwais Selina Umar minta dia tolong doa Walhal Selina Umar Itu cukup hebat Sehebat-hebat si Naumah tu, si Naumah menghormati Uwais bin Amir. Sebab apa? Sebab Nabi pernah pesan dekat mereka dulu. Nabi kata, di kalangan kamu sahabat-sahabat aku ni akan ada di kalangan kamu. Akan jumpa dengan satu orang yang dia berasal dari Yaman. Nama dia Uwais bin Amir. Nabi bagi beberapa tanda nak kenai Uwais bin Amir ni, dia ni lagu ni Lagu ni daripada suku ni, daripada puak ni Dia pernah kena penyakit sopak Macam hampa jumpa dia sopak Dia dah baik, tinggal besar Duit dirham saja sopak, tinggal tikit saja Dan sebagainya, siapa di kalangan Hampa sempat jumpa orang Macam Uwais bin Amir ni Jangan lepas peluang Nabi kata, minta supaya dia doa Kepada Allah, supaya Allah ampunkan Dosa Allah Sayyidina Abu Bakar al-Siddi yang hebat duduk tunggu-tunggu. Mana satu Uwais bin Amir ni? Tak dan jumpa. Mai zaman Sayyidina Umar, Allah takdirkan Umar jumpa dengan Uwais. Bila Umar dengar-dengar kamu Uwais, Umar terweh kata dekat dia. Doakan kepada Allah supaya Allah reba. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Bila nak nak umum diri. Kita nak orang macam ni. Perlu ada orang macam ni dalam masyarakat kita lah ni. Muslimin dan yang Muslimain Allah. Orang cakap pandai pasal orang-orang ni banyak. Tapi orang yang mustajab doa di sisi Allah tak ada. Allah subhanahu wa ta'ala dia nak anugerah dekat satu orang tu, mustajab doa bukanlah. Allah tidak nilai dari banyak benda yang Allah nilai. Untuk nak dapat anugerah mustajab doa itu. Kalau ada sokong aja dalam masyarakat kita, cukup untuk kita minta kepada kepada Allah supaya Allah bekalkan sokong men dekat kita lama janjang dan dia minta kepada Allah apa-apa hajat -apa kita. Tentuan, kadang-kadang fikir, tak boleh dah. Dia sampai satu peringkat menjerut adalah ni, Allah jangan beri tolong orang ini. Tak ada. Jangan sampai satu peringkat, Allah saja boleh tolong orang ini. Kalau hari ini Palestin kena hancur rumah tentang bayangkan, minggu depan, kalau sekiranya Kuwait kena. Macam tu jugalah. Tentang bayangkan tahun depan, kalau Malaysia kena. Macam tu jugalah. Macam mana orang Islam di Palestin kena, negara lain pakat tengok, pakat dolhabak simpati, tunjuk perasaan. Macam tu lah orang lain kena. Macam tu jugalah respon negara Islam lain dekat kita. Sama je. palestin yang duduk dikeliling dikeliling waktu berita pun buat andaian keliling dia tu Jordan ada Mesir ada yang mereka ni dengan kekuatan tentera yang bukan kecil-kecil Mesir dengan kekuatan berapa kaitan kebaikan dia tentera dia dua, dua berapa ratus ribu Jordan dengan kekuatan jet pejuang dia kaitan kebaikan dia dengan tentera berapa ribu dan sebagainya orang dah buat dah statistik ni semua nampak keliling palestin tu semua negara-negara Islam yang mempunyai kekuatan, Bukan tak ada kekuatan, tapi tak berani nak bertindak. Kalau Palestin yang duduk terdekat dengan desa, apa, mereka, apa tak boleh tulung? Tentang bayangkan kalau kita kena mereka nak main tulung? Mereka tulung buat puluh ke kita. Allah saja tak boleh tulung kita. Kita melepaskan keyakinan. Allah tulung kita. Allah. Inna Nasrullah ayansurukum wa yatsabbit aqdamakum. Syarat dia kita kena tolong Allah. Tolong jaga budak Allah. Kita jaga sungguh-sungguh, Allah jaga kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia kata bermula rumah besar daripada rumah batu dan kayu itu semuanya jadi balak pada orang yang punyanya. Kerana akan jadi masuk adalah hisap negeri akhirat. Dan kata Abu Hamzah muridnya, aku fikir tuan, dia kata kata guru dia, dia kata jikalau didirikan dan dibuat rumah itu kerana tak boleh tidak daripadanya. Maka tidak berpahala dan tidak juga berdosa. Dia kata kalau kita buat juga dengan tujuan-tujuan, yang dibenarkan oleh agama tapi kemudiannya benda tu jadi terbengkalai saja kita buat umat besar anak ramai kemudiannya umat tu anak berkat luar jadi besar saja kita tak bersalah kerana itu dan kita juga tidak dapat pahala dia kata, Wallah Wallah kita masuk bah, maja'afil infaq fi hujuhil khair eh? lepas ini kita masuk menyatakan pada membelajarkan harta pada segenap perkara kebajikan Wallah <تصفيق> اللهم صل على محمد في الأول والآخرين وصل رضي الله كبارك وتعالى وإنساءاتنا وصحاب سيدنا وصحابه وصحابه وصحابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافين عنه ويكارك ديلاً يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم رضينا بالله رباه وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبي الدين بجاهظات المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واخدنا سرافك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعها وآرنا لا خيلاء ولا رجاء نجنا الله اجعل جمعنا جمعا مرغوبا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم